Крах блакитної імперії. Роман в новелах. Розділ 9. Вторгнення. Локація Південно-Східний фортпост батьківщини. Приазов'я Східна лінія фронту із Пульнонародною Євразійською Федерацією. Час військове протистояння. Прорив оборони на півночі. Великі втрати особового складу та техніки. Прорив противником оборони на північному сході. Відступ у глиб міста. Великі втрати особового складу. Техніку залишили. Західна частина міста захоплена. Захоплене практично все місто. Вуличні бої тривають, але фактично весь гарнізон відтіснили на південь. Ми затиснуті між металургійним заводом, і виправною колонією прорив противника зупинено. Наступ зупинився. Противник перегруповується, готується до фінального наступу. Гарнізон укріплюється на витриманих рубежах. Гарнізон укріплюється. Полковник Кобилянський повільно піднявся. Укріплення позиції завершено. Незважаючи на величезні втрати, Мотивація бійців на найвищому рівні. Зброї та боєприпасів більш, ніж достатньо. Вдалося зберегти частину техніки. Достатньо. Коли очікується наступ? Прогнозовано за 2-3 дні. Противник зазнав численних втрат. Підтягує резерви. Як довго ми протримаємося? До останнього бійця. Конкретніше... Два дні, що найбільше. Богдан пройшовся по кімнаті. Підвальна складська комора металургійного заводу слугувала за штаб зі шкряба вологу штукатурку з пліснявої стіни. Не повертаючись до підполковника, спитав: Що це, Олексію? Не отримав відповіді і повернувся. Подивись, як Стефанчук кусає губи. Чекав. У колонії бунт. Кримінальники роззброїли охорону і захопили решту в'язнів у заручники, вимагають перемовин. Губи полковника стиснулись у вузьку бліду протинку. Перемовин хто? Авторитет. Лєвий хто? Шульц лів. Богдан наморщив лоба. Нова несподівана зустріч з давнім другом. Зрозуміло. І чого він хоче? Прийняти від нас делегацію? Просить, як він висловився, аудіенції з командувачем. Базар конкретний, без фуфла. Льова погладив спинку стільця, немов питаючи дозволу сісти. Усміхнувся. Жестом, отримавши дозвіл, і вмостився, примружив око та скоса глянув на мерехтливу жартівку. Нам би, пане полковнику, тете тет, -тет посікретнічати. Я акурат даю слово бути тихонію. Залиште нас. Стук зачинених дверей підштовхнув Льову вперед. Він підсунув стілець, поклав на стіл дікті і схилився над столом. «Палкан, як радко!» Зашепотів крізь широку усмішку в обличчя Богдану. «Для старту ремарочка!» Шморнув носом і продовжив. «Снюрфи!» «Хто?» Льова зітхнув. Проговорив по буквам. «ВССНЄАФ!» Війська Федерації!» «Чув такі?» «Дальше...» Русявий хмикнув. «Карлоче!» Пообіщали нам повну амністію в обмін на їх пропуск через колонію вамутил. Короче, вони в зону, а ми в ліс. Як? Що як? Як вони з вами зв'язалися? Льова скривився. По телеграфу. В общем, то була ремарочка, а зараз базар. Подався вперед, мало не лягаючи на стіл. Поманив Богдана, щоб той схилився до нього. «Є два варіанта нашого з тобою... Хм, танцю. Перший твій гвардейський. Не шибко мудрий. Ви мобілізуєте всіх зека. Даєте нам валини і масліни». «Що?» «Стволи і патрони. Ну, ти сам розумієш. Там чотири масті. А в раді три. Воєнноплєнне і колаборанти. Одної масті. Вори, ну... «Ти в курсі? Вони несильно патріотизмом пропітані, зато організовані отлічна. І фраєра, тобі ж мужики, а то не вояки, так, м'ясо. Хоча ми щас тут всі м'ясо». У мостив зручніше ліхті. «Так що войска з нас – гавно. Варіант два». Льова припав до щоки співрозмовника. Вдихав майже беззвучний шепіт у Богданове вухо. Швидше тактільно, ніж акустично, передавав інформацію. Скрипнув стілець. Полковник подався назад. Це не план, це військовий злочин. Бодя, то мізерний, але реальний шанс вивести гарнізон. А це нагавно? У будь-якому разі, він неможливий до реалізації. Ми заблоковані. А я не вірю, що умова про коридор буде дотримана. І навіть якщо так, якщо ніхто не чинитиме опору під час наступу, то. Опір? О, опір буде. А коридор, то задача вашої розвідки, а не моя. Дик про опір. Мружачись, Льова охопив долоною потилицю Богдана і практично масажував губами йому у вуха, решту задуму, вивільнившись. Богдан витер заслинене вухо, потім пальці об штани. «То верх цинізму льову!» «Палкан, ти воюєш з потомками дяді Сталіна. Хочеш победи? Думай, як освободитель!» Хмикнув. «Воєнна хитрость, смекалочка. Сечеш?» Замовк. Дав можливість Богдану все переварити. Ти не подумай, що я так зазека пекусь. Я лічно хочу жити, а про свою шкуру думаю. Снюрфи нас випустять погуляти може, а потім, через тиждень, ну, два-три, голодних уватниках вивалять поле сам і ліквідують. Ти думаєш, нас місцеві селяни по підвалам никати будуть і караваї випікати? Снюрфи нам пропонують свободу, а потім устроюють охоту. А ви можете дати нам свободу і автомати? А так? А так є мізерний, ну реальний шанс вижити. Терором місцевого населення ви тут влаштуєте. Місцевого? Ну не тутешнього. Льова відхилився на спинку стільця. Потер долонями очі. Де й вибору в тебе нема? Там, бля, половина колаборантов і пленних. Мужики-битовики перепугані і неорганізовані. Куда подує, туди вони й побіжуть. А вори, ти в курсі? Їм просто похер, аби свої тушки вберегти. Так що здадуть вони полюбе ваш тил. Шантаж? Реалії, Богдан, реалії. А я нічого не можу зробити. Січеш? Я там не за главного. Я ділігат. Гарантії, що ви... Моє слово. Твої гарантії, твоє слово. Пальці Богдана затарабанили по столу. Він облизав губи, підвів погляд на Льову. Таким він його бачив уперше. Байдужий, цинічний погляд холодних сірих очей у павутинні гострих дрібних зморшок. Наслідок частих посмішок. Проте зараз це був не шалапутний і безбашений балагур з часів юності, а жорстокий, розважливий та лютий звір. Богдан вирішив. Обговоримо деталі. У льованих очах знов зблиснули хитрі бісики, Губи розтягнула широка посмішка. «Товаріші Зека, виголошував промову Йош, сидячи на кабіні Камаза. Тут ми вас собрали по одному отлічительному признаку – любові к Натовп Натоп військовополонених та колабораціоністів-загомунів, відсепаровані від решти в'язнів та зігнані озброєними кримінальниками на південний бік колонії, не очікували від злодійських авторитетів патріотичної промови. «Воєнне командування соборно Народної Федерації дає амністію всім, хто возьме оружіе в руки і буде освобождати отечество від нацистів!» Зробив паузу, даючи змогу натовпу просякнутися цією інформацією. «Канєшна, та не касається!» Заключенных здесь военнопленных, Они, само собой, можно сказать, уже в ополчении. Короче, наша задача – пропустить через зону войсковые части Федерации, чтобы они смогли ударить в тыл гарнизону. Для этого мы изолировали потенциально несогласных бараках на северной части. Но есть одна проблема – Знову витримав театральну паузу. Входив у роль. Ораторство починало йому подобатися. «Нацисти предпримуть попитку подають наше восстання. Сіли у них на ісході, но ані з удовольствием захотят отігратися на нас». Пауза спостерігав за реакцією. Подумав, що втирати лохові приємно. От силому НАТО в полушар, просто захоплюючи. «Но не сыте, Товарищи, временно несправедливо заключенные. Пока вы грели свои зады в бараках, мы отжали у нациков два камаза с барахлишком. Боевая вылазка увенчалась успехом. Так что все ништяк. Вооружайтесь и готовьтесь к обороне». «Нацисти планірують нападіння, зразу, як стімнеєт!» Йош зліз із кабіни. Допоміг скинути з тентованої вантажівки кілька ящиків і підійшов до льови. Спостерігали, як в'язні швидко скидають із себе ватянки і впаковуються обушлати, густо розшиті національною символікою. Розбивають ящики, обвішуються зброєю И одягают на головы шоломы, Вкрыть иллюминесцентную фарбою. «И что теперь?» Спытав Ёж. «Теперь?» Лёва прочмокнув. «Теперь главное – вовремя смыться». «Вам бы, паны Балкан, Сюда еще погоны пришиты». Привітався Лёва, скоса поглядаючи на охоронця полковника. «Ваш фасон!» Богдан поправив надто велику для нього ватянку. «Як ви вислизнули?» «Воєнна тайна!» «Що тут? Все пучком?» роззирнувся Льова. «Ув'язнені!» зробив паузу. «Мужики вже підпорядковані військовим. Скоро будемо виходити малими групами!» «Наведи порядок із своїми. Вони не виконують наказів. Тут не сходняк. Ще все рішим!» Намірився відійти, але не штовхнувся на твердий погляд охоронця. Підняв голову, перехопив погляд йожа і зробив специфічний жест. Злодій кивнув. «Все в ажурі. Вони чекали, покуда всі наші вернуться». Що? спитав Богдан, нам би потолковать візаві. Віддавши наказ охороні, відвів Льову на кілька кроків. Ну, ми, як в уговорі, до балки, а там ви своїми лісами, а ми своїми. Льово, прошепотів Богдан, я дав тобі слово. Незважаючи на темряву та густий ліс, групи просувалися швидко. Згуртовані важкими тривалими боями військові злагоджено координували свої дії. Колишні ув'язнені безстрашно виконували вказівки. Окремими групами під особливим контролем йшли кримінальні авторитети. За кілька годин пересування відлуння донесло до них глухі віддалені звуки бою. Не самохід люди стали рухатися швидше і обережніше. До балки залишалося ще кілька кілометрів. «Дозвольте говорити вільно», – кажіть Олексію. «Богдане, ця наволоч, чому ми тягнемо їх? Ви видали їм зброю!» Полковник мовчав, думав, розважив, що сенсу щось приховувати вже немає. «В нас угода» якби я не пристав на неї, вони пропустили нам утол снюрфів. Кого вони називають так війська федерації? Мерзота. Угу. Хто з них? До Богдана поверталось почуття гумору. Тобто хто? А, усі. І ті, і ті. Це правда. Мерзота. Вони і так їх пропустили. Як Через південну браму. Авторитети уклали угоду з окупантами, що сьогодні вночі відчинять південні ворота і пропустять їх на мутил. В обмін на амністію. Я не розумію, на яку амністію? Відголоски бою, який ти чуєш, це спроба окупаційних військ увійти в колонію. Але там на них чекала засідка. Засідка? Підполковник Заштопорився. Богдан його підтримав. Я віддав два камази зброї, боєприпасів та амуніції кримінальникам. Вони влаштували постановочний бій з захопленням цих вантажівок. Озброїли заколотників, одягнули в нашу форму і застерегли, аби готувалися відбити каральну операцію. Каральну операцію? Так, яку ми запланували сьогодні вночі з боку південних воріт. «Ми запланували?» Стефанчук зупинився. Але одразу отямився і рушив далі. Довго йшов мовчки. Богдан не заважав йому переварювати почуте. Нарешті підполковник заговорив. «Тобто ти при посередництві кримінальників озброїв п'яту колонну, вдяг у наш стрій і стравив її «З окупаційними штурмовими військами?» «Ні, я лише прийняв уже продуманий план дій. Ідея належить кримінальникам. За це ми, так би мовити, їх амністували». «І озброїли!» «І озброїли рецидивістів», – підтвердив полковник. «А на балці відпустимо!» «Відпустимо?» «Така угода. Вони чудово розуміють» що якщо ми спробуємо їх роззброїти, почнеться стрілянина. Це викаже нас, і тоді втратить сенс уся операція. Але фактично ти... Олексій заткнувся. Ми створили озброєне бантогрупування, що буде тероризувати людей. Буде. Богдан зиркнув на підполковника і продовжив. Згідно з угодою... Вони обіцяли покинути терени батьківщини та заглибитись у нетрі федерації, що, загалом кажучи, не применшує мого злочину. Але це моє рішення і моя відповідальність». Проігнорувавши останню заувагу командира, Олексій спитав. «Ти певний, що вони дотримують слова?» «Гадаю, так. На окупованих територіях встановлюється жорсткі Військово-поліцейський режим з тотальним контролем і пошуком партизанів та диверсійних груп. А в глибинці Мирної Федерації з таким арсеналом вони швидко збагатяться за рахунок грабунків і завдяки повальній корупції зорганізуються в мафіозну структуру. А от і балка.